Capitolul 1. O captură interesantă Într-o dimineață de februarie a anului 1943, la ora 9 precis, Tristram, submarin al majestății sale britanice, se strecura printre pilonii dați cu păcură ai fortului Blockhouse, de la Portsmouth, parâmele fiindu preluate de echipa de acostare ce l-aștepta la Cheu. În picioare, la partea dinaintea Turelei, comandantul locotenent, comandorul Stephen Marshall, Supraveghea cu atenție prinderea parâmelor de babalele de pe cheu. Babale, stâlpi scurți de fier, fontă sau beton, fixați pe marginea cheului de care se leagă navele la acostare. Sub picioare, plăcile de oțel vibrau neobișnuit. Parcă, asemenea capitanului, nici navei nu venea să creadă că ajunse cu bine la destinație. În zori când tristram aștepta în port ca Marea să-i a pătrunde prin Haslar Creek, în baza de submarine, Marshall, privind cu ce își-a treptat din umbră, reflectase îndelung, întrebându-se dacă avea cumva sentimentul unei împliniri. Acum, privind în jos la cei care se uitau la el de pe dană, îl încerca mai degrabă o undă de decepție. Chiar proprii lui, oameni, membrii echipajului, îi se părea oarecum străini și nu-i venea să creadă. Timp de 14 luni trăiseră împreună în interiorul navei ce constituia singurul lor univers, brăzând de la un cap la celălalt mediterană, în fiecare zi confruntați cu un nou pericol. În tot acest timp au apărut doar puține figuri noi. morți și răniții erau înlocuiți, dar, în general, echipajul a rămas același, cel înșirat pe toată lungimea punții submarinului în ziua când ieșise din portul Portsmouth pentru a străbate mările în căutarea inamicului. Totul în regulă la pupă, sir! Marshall privi la cel care raporta. Ofițerul secund, Robert Gerard. Înalt și subțire, cu spinarea ușor curbată, consecința vieții pe tristrăn și alte submersibile pe care servise. Îi se părea curios îmbrăcat acum cu costumul blămarin și cu cea mai bună șapcă. Luni de zile, marșal și el se la reciproc îmbrăcați cum da Dumnezeu, niciodată în ținută reglementară, ci cu vechi pantaloni de flanelă, cămăși sport roase, șorturi și sandale când vremea era frumoasă, impermeabile și cizme grele când Mediterana își arăta cealaltă față, niciodată prezentată pe afișele turistice. Îți mulțumesc, Bob! Dă ordin să se oprească motoarele principale!" Apoi Marshall și-a îndreptat privirea la cele ce se petreceau pe Dan. Două Warren s-a la la de vânt lângă peretele Danei, în drum spre vreun birou, cu brațele încărcate de dosare și hârtii. Warren, inițialele cuvintelor, care în engleză înseamnă Serviciul Auxiliar de femei al Marinei Militare Britanice. Una din ele l-a privit, apoi ambele au luat vântul în piept și au dispărut. Un grup de recruți era muștruluit deasupra unei mari cazemate, probabil că un subofițer le arăta cum se prezintă un submarin întors din cursă. Puțin dintre recruți păreau să dea atenție spuselor, și Marshall își cam închipuia care erau sentimentele lor. Deasupra capului, pe postamentul periscopului, Marshall vedea flăfâind pavilionul cu cap de mort și oase încrucișate, mândria șefului de echipaj al submarinului, care zi și noapte, cât au fost pe mare, avusese grijă de el. Cusut alături de simbolul macabru, diferite inscripții amintau succesele omologate ale Tristrămului. Linii orizontale pentru navele scufundate, țef de tun încrucișate pentru atacuri deslănțuite asupra navelor sau instalațiilor de coastă inamice, Pumnale pentru acțiunile de capă și spadă, adică debarcări sau recuperări de agenți de pe teritoriul inamic, oameni bravi care operau solitar. Ei reveneau aducând informații prețioase, dar de multe ori erau așteptați în zadar. Marșal se rugase pentru ei, sperând să nu se fi chinuit prea mult. Se gândea cu o că marinarii recruți de la baza de submarine vor fi aceia care se vor fotografia în fața pavilionului și nu cei de pe nava brăzdată de răni. Puntea săltă brusc, apoi rămase imobilă. Se terminase acostarea. Tristrăm își încheia oficial misiunea. La pupa, motorul generatorului a tușit, reluându-și activitatea și un orice de gaz ars a trecut pe deasupra navei. Marshall și-a înfundat mâinile în buzunare, întrebându-se ce avea de făcut. De fapt, nimic. În curând, Submarinul va fi dus la șantier și e reparat de la prova la pupa și avea nevoie de berechet. Noul echipaj care îl va lua în primire trebuia să-l fi văzut așa cum arata acum, sfârtecat peste tot. Își continuase totuși misiunea, indiferent de circumstanțe. Aproape că nu exista pe suprafața lui o porțiune nescrijelită sau care să nu poarte o cicatrice. Plăcerile din preașmaturelei erau deformate în urma exploziei foarte apropiate a unei grenade antisubmarin, Eveniment petrecut în largul coastei tunisiene, în timp ce Tristram punea pe fugă vasele pentru aprovizionarea lui Africa Corps. Corpul expediționar german, de sub comanda Feldmareșalului Rommel, în 1941-1943, în nordul Africii. În 1944, Rommel a fost implicat într-o conspirație împotriva lui Hitler și isilit să se sinucidă. Obrazda dâncă traversa punta pe toată lățimea. Era opera unui proiectil tras de pe un avion de luptă italian în largul portului Taranto. Omoruse oamenii de veche în timp ce submarinul intra în imersiune. Un preț cumplit, plătit pentru o greșeală capitală. Cei de veghe ar fi trebuit să observe pericolul ce amenința atât pe ei cât și pe cei de sub ei, din interiorul navei, pe toți a căror soartă depinda de permanenta lor vigilență. O schelă de lemn fum pinsă acum de pe cheu. Schelă de lemn punte de legătura unei nave cu locul de acostare pentru circulația echipajului sau transportul diverselor materiale. Marshall zări pe comandantul bazei însoțit de alți ofițeri cu șepci împodobite cu frunze de stejar, gata pentru îndeplinirea formalităților de primire. A recunoscut doar puțin dintre ei. Nu era de mirare. Timp de 14 luni se întâmplase multe nu numai în Mediterana. Dă drumul oamenilor în permisie, Bob. Aș dori însă... Se întrerup, se deveni brusc nesigur. Aș dori să le vorbesc înainte de părăsirea navei. Până la sfârșit a pronunțat cuvintele cei ce se opriseră pe buze. Oamenii, echipajul său de 50 de mateloți și ofițeri, se vor răspândi în diferite părți ale insulelor britanice ca să-și petreacă permisile cum credeau de cuvință cu soția, cu părinții, cu copiii sau cu prietena. Timp de câteva săptămâni se vor integra în lumea cartelelor și a privațiunilor, a bombardamentelor și a voinței de a rezista cu orice preț. Anglia trea sub blocada navală germană cu condiții grele de aprovizionare, după care vor fi afectați altor nave, pe fiecare din acestea constituind nucleul solid, în jurul căruia se vor grupa oameni noi, Poate dintre recruții ce s-a acum pe cazemata de pe Dană. Vor constitui echipajul unităților nou construite pentru înlocuirea celor zăcând în adâncul unei duzini de mări. Le-au trecut fiori. O cei rece -i fața. Se terminase prima lună din 1943, ce rezerva acest an după permisie. S-a plecat peste parapetul pasarelei pentru a urmări cu privirea cum mateloții urcau vesel pe punte prin deschiderea principală. Cu caschetele lor albe, cu figurile intens bronzate, păreau ne la locul lor în discrepanță cu peisajul cenușiu, în contrast cu valurile domoale ale canalului Zolent, cu ceața de pedalul Portsdown. Marshall suspină și părăsind pasarela, coborâ pe puntea submarinului. Comandantul bazei l-a întâmpinat cu sinceră cordialitate, cu o călduroasă strângere de mână. Ceilalți la un conjurat, l-au bătut pe umeri, i-au strâns și ei mâna. Sunt fericit că te văd, Marshall. Când citești relatări despre isprăvile ce ai realizat, te simți înviorat. Este cel mai bun medicament." Un ofițer din suită propuse comandantului. Nu ar fi cazul să mergem în biroul dumneavoastră, sir?" Marșal era mort de oboseală și, cu toate că îmbrăcase o cămașă curată și ținuta numărul 1, îi se părea că este murdar, neîngrijit. Nu te desparti de un submarin simplu, coborând la țărm. Rămâi impregnat cu mirosul exhalat de dizele și de metalul umed. Miroșa varză și a sudoare, poate și mai urât. Oricât de preocupat de asemenea gânduri, Marșal surprinse totuși între comandantul bazei și ofițer un schimb semnificativ de priviri. Înțelese că era vorba de o problemă urgentă. Bună idee!" spuse comandantul luându pe marșal de braț. O să fi cred că s-au schimbat multe cât timp ai fost absent." Se angajară pe schera principală și răspunse la salutul santinelei. Am avut parte pe aici de teribile bombardamente," continuă comandantul cu un surâns cam stânjenit. Dar capul Capel mai există la locul lui și lucrurile merg încă destul de bine." Așa pornită cu alături de comandantul bazei, urmați de mica escortă a acestuia, îndreptându-se cu toții spre clădirile portului. În jurul său, conversațiile continuau. Înghețat până în măduva oaselor, chiar când treceau prin locurile adăpostite de vântul rece, el se întreba când va reuși să scape de această reuniune neprevăzută. Zării întreacă, tineri ofițeri mergând în la instrucție, alți în sălile de cursuri, cursuri urmate și de el cândva de artilerie, de torpile, de ofițer secund și, la sfârșit, cursul de comandanți, cel mai cumplit din toate. Fort Blockhouse nu se schimbase prea mult, dar Marshall se simțea ca un intrus. Au intrat într-un birou spațios unde ar da un agreabil foc de lemne. Deasupra căminului atragea atenția fotografia unui submarin dinaintea războiului acostat în Grand Harbour din Malta. Marshall privi fotografia cu interes și și-a amintit de acest port, așa cum recent, îl văzuse ultima dată. Ruine, vârtejuri de praf, bombardamente fără sfârșit și populația luptând să supraviețuiască în pivnițe și adăposturi. La celălalt capăt al încăperii, un steward pregătea paharele. Este cam prea devreme dimineața ca să luăm un pahar," declară comandantul amabil, dar prilejul este cu totul excepțional." Marshal încercă să surâdă. Aș amintea bine de acest birou. Venise acolo cândva pentru a primi din partea comandantului de atunci, al bazei, cea mai teribilă săpuneală din viața lui pentru o năzbătie comisă despre care nu-și mai amintea. După câtva timp, același comandant îl convocase în același birou pentru a-i aduce la cunoștință că tatăl său pierise într-o bătălie navală. Scene foarte diferite, tipice însă, pentru viața de pe submarine. Așa se întâmplă în timp de război. Gândi el vag. S-au umplut paharele, comandantul a început să vorbească. Toți îl priveau. Beu pentru fericitare întoarcere în Anglia a ale și a echipajului. Ați făcut o treabă bună. Privind spre pieptul lui Marshall, continuă. Ai meritat din plin această DSC cu barete? Decorație engleză acordată pentru merite excepționale. Dincolo de ofițerii care ridicau paharele, Marshall s-a zărit într-o oglindă. Nu era de mirare că se simți schimbat. Nu mai era același și, în orice caz, nu mai semăna cu ofițerii din jur. Părul său negru, rebel pe vremuri, era prea lung, îi cădea peste urechi. Din cauza motorului tribord care avea hachițe, la Gibraltar, ultima escală, nu a avut timp să treacă pe la frizer. Și asta nu era totul. Chiar în acea dimineață descoperise când se rădea la oglindă Că i-aparuse fire argintii. Deocamdată puține, dar incontestabile. Și nu avea decât 28 de ani. Își surâse propriei sale imagini din oglindă și o secundă a văzut cum i-au dispărut ciarcănele din jurul ochilor cenușii, în timp ce colțurile buzelor se ridicau. Câteva clipe s-a simțit din nou tânăr. Sir, se adresă comandantului bazei ofițerul de stat major, cel atât de grăbit să meargă cu toții în birou. Comandamentul de întreținere și reparații a făcut cunoscut că totul este gata pentru că tristrăm să fie dus în bazinul docului și, îndată ce își va fi primit soldele, carterele de alimente și documentele de transport, echipajul lui va putea pleca în permisie. Fixându-l pe Marshall, continua. Doar dacă... Marshall își arse gâtlejul cu o înghițitură de whisky simplu, ceea ce-l făcut să-și recapete încrederea în sine... — Mai înainte, spus el cu voce calmă, doresc să schimb câteva cuvinte cu cei de pe tristrăm. Comandantul bazei aprobă. — Bineînțeles, după atâtea luni trăite împreună, despărțirea este într-adevăr dureroasă. — Chiar așa. Marșală își termină ul întinse stewardului paharul gol și continuă. — Este exact ceea ce simt. Își dădea seama că era prea distant, ceea ce își reproșa. Toți acei ofițeri îi voiau numai binele, căutau să-i sărbătorească cât mai plăcută întoarcerea și, sigur, aveau destule probleme pe cap, probleme care le reclamau prezența în alte părți. Nu-i însă graba cu care ofițerul de stat major îi luase comanda. Ce era trist rămul pentru acel ofițer? O de oțel și de aparate, o mașinărie de război. Dar pentru el, marșal, se întreba dacă din echipaj cineva mai avea ca el acum sentimentul de a se simți singur, parcă amputat de o parte din el însuși. Oare oamenii săi vor fi în stare să vorbească despre cele ce au îndurat împreună? angoasa care cuprindea când așteptau explozia grenadelor antisubmarin, tensiunea nervoasă când urmă reau inamicul, înaintea comenzii foc sau în timpul interminabilelor secunde dintre balansarea torpilei și bubuitura anunțând că aceasta și-a tinsese ținta. Reîndoarcerea lui Tristră are ceva excepțional spuse comandantul bazei, și, într-un sens, avea dreptate. Cinci alte submarine de același tip părăsiseră Portsmouth pentru Mediterana, împreună cu multe altele se odihneau acum pe fundul mării cu echipajele închise pe vecie în interiorul lor. Am fost sincer impresionat de moartea tânărului Wade," spuse comandantul bazei. Vă înțeleg, sir," răspunse Marshall. Tocmai urma să se întoarcă în Anglia peste câteva zile," Fără a remarcat generală, el continuă emoționat. Am urmat împreună cursul de comandanți. Când mie mi s-a dat comanda lui Tristram, lui s-a dat cea lui Trifon și de atunci ne-am întâlnit de multe ori. De fapt, ce s-a întâmplat? Comandantul bazei aruncă o privire ucigătoare celui ce pusese întrebarea. Marshall i-a răspuns. Făceam aprovizionări. Ducem la Malta alimente și muniții. Nu puteam pătrunde în port decât submarinele și, în timpul zilei, stăm ascunși în fundul radei din cauza bombardamentelor. În dimineața aceea, Trifon a părăsit Malta înaintea zorilor. Nu s-a mai aflat nimic despre el. când încet capul. Cred că a fost o mină. Erau multe pe acolo. Vorbind, Marșalul își reamintea ultima lor întâlnire într-un local de la Malta. Wade, cu figura încadrată de o barbă scurtă, neagră, băuturile diverse și un bătrân maltez care mânghia clapele unui pian în camera vecină, auzea parcă vocea lui Wade. N-aș fi crezut că o să reușim să trecem, dragul meu. Parcă suntem sortiți să supraviețuim. Cam acestea au fost ultimele lui cuvinte. Bietul Bill nu a fost profet. Comandantul bazei își consultă ceasul și îi se adresă ofițerilor din suită. Cred că este momentul să începem lucrul. În ce mă privește, aș vrea să pun pe locotenent comandorul Marshall la curent cu unele fapte." Ofițerii s-au retras unul câte unul, fiecare oprindu-se un moment în fața lui Marshall, adresându-i un cuvânt amabil. Stewardul ieși ultimul și închise ușa fără zgomot. Comandantul se instală confortabil la birou. Ia loc, Marshall. Ți-ai făcut vreun program pentru permisie?" Marșal s-așezea în fotoliu cu coatele pe brațele acestuia. Uiscul și căldura din cameră îl moleșiseră și se simțea relaxat. Ca să vă spun drept, nu mi-am făcut niciun program." Răspunsul era sincer, nu prevăzuse nimic. Mama lui practicase activ sportul hipic și murise înainte de război într-un accident. După moartea soției devenise apatic, ducea o viață singuratică și nu prea a avut contact cu fiul său. Și-a revenit la intrarea nemților în Polonia când a fost rechemat în serviciu pe nave comerciale și a primit comanda unui convoi transatlantic spre Statele Unite. Dar nava lui a fost scufundată împreună cu altele de o flotilă de submarine germane. U-Boturi! O întâmplare destul de banală. Chiar speram că nu ți-ai făcut vreun program. După un moment de ezitare prelungită ca pentru a-și face curaj, comandantul a continuat. Am să-ți vorbesc sincer, Marshal." Ți se propune o nouă și urgentă misiune, bineînțeles dacă ești dispus să o accepti. Nu ți-aș vorbi despre misiune atât de brusc dacă am avea destul timp înainte, dar nu este cazul. Misiunea propusă este periculoasă, cere eforturi considerabile, poate vor fi risipite în van. Reclamă multă experiență, dar și mai multă abilitate. Făcă o pauză, apoi continuă. Ne trebuie cineva cât mai calificat. Cred că dumneata ești acela... Și... întrebă scurt Marshall, privindu-l cu seriozitate. Trebuie să mă decid imediat? Comandantul nu i-a răspuns direct la întrebare. Ai auzit vreodată de capitanul Giles Browning? Buster Browning, cum îi se spunea în timpul primului război mondial. Buster, gură mare. Între alte isprăvi, a primit Victoria Cross. Decorație militară acordată pentru acte remarcabile de bravură pentru că a intrat cu submarinul său în strâmtoarea Dardanele în cadrul nenorocitei aventuri de la Gallipoli. Încercare eșuată a flotei aliate în timpul primului război, da pătrunde spre Istanbulul inamic de-a lungul peninsulei Gallipoli. Un tip dintr-o bucată, acest Buster. Marșal asculta atent, dar nu înțelegea ce rost avea această introducere. Mi se pare că am citit ceva despre el. Misiunea care mi se propune are vreo legătură cu el? A ieșit la pensie după primul război mondial. La începutul actualului război a fost mobilizat, i s-au încredințat diverse sarcini, șef de centre de antrenament, etc., dar până la sfârșit i s-a dat un post foarte special la combine ops, Operații combinate. Nu intru în amănunte. Nu este cazul să vorbesc acum prea mult despre toate acestea. De afară s-auzi urletul lugubru al sirenei unui remorcher. Marșal își reaminti de tristrăm, acostat în port și se gândi că în curând nu va mai fi nimeni la bord. Îi trecura prin minte fotografiile aproape șterse de fete frumoase, prinse cu ace pe pereții cabinelor echipajului și desenele de pe care ofițerul cu navigația le măzgăla pe marginile mesei cu hărți, un mijloc de a-și stăpâni nervi în timpul operațiilor. La urma urmei, de ce să refuze propunerea? Ce să facă cu permisia? Doar vizite la câțiva prieteni și rătăciri dintr-un hotel într-altul. Dar aș putea ști despre ce este vorba? O nouă comandă. Comandantul examina intens figura aparent impasibilă a lui Marshall, căutând să citească gândurile. Dacă accepti, vei pleca chiar mâine dimineață în Scoția. Acolo îl vei întâlni pe Browning. Adaugă Adăugă zâmbind. Bastel? Marshal se ridică, simțindu-se deodată ușor și bine dispus. Ei, bine, sir, ne-am înțeles. Accept. Îți mulțumesc. Știu împreună cu toți cei care trebuie să știe că ai trecut prin teribile încercări și de aceea dumneata ești omul care ne trebuie. Dacă-ți schimb gândul, vei putea pleca în permisie și, la terminarea ei, vei primi o altă comandă. Poate tot comanda lui Tristram dacă se va constata că merită să mai fie reparat. Pe ușa între deschisă a apărut capul unui ofițer. M-ați chemat, sir? Da. Locotenent comandorul Marshall l-a acceptat. Apoi, cu voce joasă, caută pe locotenentul Gerard și pune-l și pe el la curent. În data ce s-a închis ușa, Marshall întrebă. Ce legătură are secundul meu cu această problemă? Comandantul îl privi lung înainte de a răspunde. Îi cerem să fie de acord să te însoțească în noua misiune. Ridică mâna dreaptă pentru a opri orice replică. Noul dumită la echipaj va fi foarte amestecat. Marinar vârstnici, dar și tineri. La comandă avem nevoie de un tandem perfect. Dar, sir, Gerard este însurat și, după permisie, trebuia să urmeze un curs de comandanți. Iată că, din cauza mea, îl repartizați pe altă navă. Nu-l lăsați să-și tragă sufletul după 14 luni de mediterană. Știu, Marshall, tocmai de aceea nu ți-am vorbit de la început despre el. Cu un surâs cam stânjenit, comandantul continuă. Înainte să se întâlnească cu dumneata în Scoția, îi voi permite să treacă pe acasă pentru 48 de ore. Surâsului se șterse de pe figură. Nu-i pot da mai mult. Misiunea este foarte importantă și urgentă. Am înțeles, săr. Sir. Lui Marshall îi trecu prin minte figura lui Gerard în acea dimineață când Tristramp aștepta zorile în Solent. Era figura unui copil care vede un pom de Crăciun pentru prima dată. A fost o imagine de o clipă. Nici gând însă să se poată schimba ceva. Avea dreptate comandantul. Probabil că totul era decis de mult, de zile sau chiar de săptămâni. Și ce era oare această misiune urgentă? Poate comanda unei nave experimentale cu utilaje în curs de probă susceptibilă de a scurta durata războiului, dar și de a sări în aer cu echipaș cu tot în perioada testelor. Marșal își lua șapca de pe birou. V-aș ruga să-mi permiteți să mă retrag, sir. Trebuie să mă întâlnesc cu oamenii mei. Vocea îi se voală imperceptibil. S-au comportat admirabil, nici că se putea mai bine. Te înțeleg, Marșal. Poți pleca.